Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahimashashatana rajim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nasta'ihi wa nasta'firuhu wa naminu bihi wa natawakkalu alihi Auzubillahimashuruhi amunfusina wa min sayyati amalina Mayyahdillahu falamudillallahu Mayyahdillahu falamudillahu Mayyahdillahu falamudillahu Mayyahdillahu falamudillahu Ashhadu anla ilahillahu Wa dahulu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala salli ala wa ala salli muhammad Wa ala salli ala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 Maka in kalad hijretu di dunia yusibuha abimurat yang kipuha, fahijretu ilah ma ha jaro ilai. Rahui Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Murdizba al-Bukhari, wabohu Sina al-Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim al-Kushari al-Naysaburi, fi Sahihaihima al huma al huma as-Sahul Kutub Musannafa. Kita masih lagi di hadis yang pertama, mungkin 57 lima puluh perkara niat yang berkaitan dengannya. Yang pertama segala amal adalah dengan niat. Rasulullah SAW di awal hadisnya yang tersebut mengatakan bahawa hanya segala amal adalah dengan niat. Innamal a'mal bilniat. Jadi innama ni adalah adawatul hasr ataupun alat untuk hasr ni maknanya dalam banyak-banyak tu ha, ni dia. Hanya sahaja hanya, hanyalah dia, lah, itu dia Hanya segala amal adalah ber... Adalah dengan niat Ada pendapat mengatakan Inna dengan ma digabungkan Inna sesungguhnya ma nasi Jadi itu batal lah Syed bin Hajar kata Dalam syarah dia Inna sesungguhnya ma Ma tidak menafikan Sesungguhnya tidaklah amal itu dengan niat Jadi yang men Inna itu men men men menguatkan kan? Inna kan ditawkit Untuk menetapkan subutiyah kelamah tu menafi jadi nak menetapkan betul nak menafi dia tak logik lah dia ya. ni memang satu perkataan yang untuk hasar hasar ni macam mananya dalam banyak-banyak ya itulah dia itulah dia in hanya sahaja amal itu uh, amal itu dengan niat maknanya kalau tak ada niat tak ada amal uh, cuma nanti perbezaan ulama lah dari segi yang yang dia akan bahas nanti kemudian tentang perbezaan ulama tentang maksudnya apakah Imam Syafi'i kata innamal sahnya amal. Atau Imam Hanafi kata bukan bukan yang sah sempurnanya amal dengan niat. Ha, jadi dua pendapat. Sebab ah uh, di situlah nanti akan jadi perbezaan dari segi setengah-setengah amalan. Dalam mazhab Hanafi tu tak perlu niat. Cuma kalau amalan ibadah maksudah perlu iman ibadah ghairu maqsudah tak perlu niat. Tu nanti dibahas belakang kemudian. Ini dia nak bahaskan itulah innamal lebih niat jadi dia bahas niat tu Niat adalah sebab, sebab pertama untuk mewujudkan atau melahirkan amal Diterimanya amal itu atau tidak adalah kerananya Iaitu kerana kasat Kasat ni menyengajakan Menyengajakan Yang timbul dari kesedaran hati atau jiwa untuk melakukannya menurut kemahuan sendiri Jadi mana sesuatu perbuatan kita tu Mesti dia mulai dengan niat, dan niat tu tempat dia di hati hati tu pun dah buat keputusan lah. ha, dalam uh, Ahliya Al-Mudin Imam Ghazali beritahu hati ni, kedudukan dia dalam diri kita sebagai raja, Dialah yang memutuskan segala apa yang akan dilakukan oleh anggota badan ha, dan di, di, daripada hati itulah timbulnya niat, keinginan untuk melakukan sesuatu, ataupun untuk meninggalkan sesuatu, atau untuk apa sajalah timbul di hati dulu Tentanglah hati meluluskannya, mana anggota pun buatlah. Bila hati dah memerintahkan anggota, akan buat. Sebab hati ni, mengatakan kita dalam ahliya adalah raja. Hati dalam dalam dalam badan kita adalah raja dan anggota-anggota yang lain adalah pengikut-pengikutnya, lah, rakyat-rakyatnya. Lah. Dan otak tu sebagai penasihat raja, dana menteri. Ha. Ada satu lagi pula, penasihat juga. Tapi dia penasihat ke arah satu lagi, Itu nafsu. Jadi hati ini sentiasa menerima nasihat dan bisikan daripada akal dan nafsu. Dan yang daripada akal ni bersumburkan daripada malaikat lah. Yang merupakan ilmu. Yang dan bisikan daripada nafsu ni berpunca daripada syaitan. Yang merupakan waswasah dan sebagainya lah. Segala keburukan lah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha dan kami ilhamkan kepada manusia itu fujuraha fujur ni benda yang fajir, benda yang maksiat Watakuaha dan kebaikan dan yang kebaikan fujur itu datang daripada syaitan melalui perantaraan nafsu dan yang takwa itu melalui perantaraan malaikat kepada akal yang sihat jadi di dalam hati kita ini terdapat dua bisikan sentiasa terus menerus Berlaku bisikan antara bisikan syaitan dan bisikan malaikat ni Terus menerus akan berbisik, bertempur Di dalam hati kita sampai kita mati Jadi ada pertempuran di antara bisikan malaikat dan bisikan syaitan Di dalam hati kita ni sampai kita mati Setiap saat tidak ada Hentinya sampailah kita mati Dan kadang-kadang kita menang Kadang-kadang kita tewas Kalau kita hati itu terpengaruh dengan bisikan akal daripada malaikat maka dia berjaya tapi kalau hati itu terpengaruh dengan bisikan nafsu daripada syaitan maka dia gagal dua-dua akan bisik dan syaitan akal itu tak, tak tidur lah, malaikat dengan syaitan ni tak tidur lah, dia akan bisik bisik sampai dalam mimpi pun kadang kita termimpi mimpi benda yang tak eloklah. jadi orang-orang yang hatinya bersih yang, yang selalu menerima bisikan daripada malaikat ni, kadang-kadang dalam tidur pun dia menafikan maksiat saya pernah jumpa seorang kawan saya, dia cerita, dia cerita kat saya. dia pernah tidur, dalam mimpi itu dia diajak dia, dia oleh perempuan untuk buat benda tu kan. Dan dia nafikan dia tolak. Dalam mimpi. Bayangkan. <laughs> hebat tak hebat dia. Dia cerita kat saya je lah. Mimpi kan berdosa pun kan. Tapi dia kata dalam mimpi itu dia tolak. Ajarkan. Itu dahsyat lah. Sampai dalam mimpi pun dia boleh tolak benda tu? Ha, jadi itulah dalam diri kita berlakunya pertempuran Antara bisikan malaikat dan bisikan syaitan Menalui akal dan nafsu Kalau kita menang Kita ikut bisikan akal Hati kita terima bisikan akal Dan buat keputusan untuk menerima bisikan dan akal, Berarti kita akan naik taraf itu Lebih mulia daripada malaikat Dan kalau kita turut Hati kita tunduk kepada nafsu Bisikan syaitan tu maka kita akan jadi Lebih hina daripada binatang sebab Allah ciptakan malaikat ada akal tak ada nafsu jadi malaikat ni sentiasa akan ikut akal tak akan ikut nafsu sebab tak ada nafsu dan binatang ni diciptakan ada nafsu tak ada akal jadi dia akan sentiasa ikut nafsu dia tak ada akal jadi tak, orang yang tak ada akal ikut nafsu tak apalah dan orang yang berakal akan terus ikut akal tanpa ada nafsu tapi manusia ni Allah bagi dia ciptakan dia ada akal ada nafsu jadi manusia ni ada dua-dua akal ada nafsu pun ada kalau dia ikut akal dia berarti dia lebih mulia pada malaikat. Sebab apa dia berjaya menundukkan nafsu dia. Malaikat tak perlu tundukkan nafsu. Bila dia ikut akal dia memang dia akan ikut akal dia lah. Ha, tapi kalau dia ikut nafsu dia berarti dia lebih teruk daripada binatang. Lebih hina daripada binatang. Sebab apa? Sebab dia tak menggunakan akal dia. Akal ada tapi akal tak berjaya menundukkan nafsu dia. Binatang memang ikut nafsu sebab tak ada akal tak apa lah. Jadi dia lebih hina daripada binatang. Jadi hati di sana timbulnya niat dan daripada niat itulah timbulnya perbuatan. Betul begitu? Setianya seluruh amal perbuatan itu bermula dengan niat. Dan daripada itu di situ dan menurut kemahuan sendiri, jarang-jaranglah orang di orang tu buat sesuatu sesuatu yang tidak diinginkan oleh hati dia kecuali dia terpaksa lah. dia dipaksa tu lain cerita. Jadi kalau dalam dalam fiqh pun nanti kalau mukrah tu nanti kan dimaafkan. Ada orang dipaksa untuk mengaku bahawa Allah tu bukan Tuhan. Boleh dia mengatakan ucapan-ucapan yang kafir tetapi hati dia tak rela. Ya, boleh. Bukan taqiyah lah. Ya, bukan itu taqiyah tu lain lagi kan syiah tu. Ini macam kita dalam keadaan terpaksa mukrah. Dipaksa. Ya, kita boleh mengungkapkan keangkapan-ungkapan kafir dengan syarat hati memang tak rela lah. Ya, tapi kalau hati rela, ha, itu bahaya lah. Itu memang, memang murtad lah. Jadi hati itu biasanya Perbuatan itu akan, akan mengikut niat hati Apa yang hati dah buat keputusan tu, Niat nak buat benda tu, Anggota pun buat lah Jadilah amal tu, Setiap amalan itu dengan niat Okey, faham eh? Kemudian amal yang memerlukan kepada niat Ialah segala amal atau perbuatan syarak Yang hendak ditunaikan Adapun amal yang perbuatannya yang bersifat meninggalkan segala yang haram atau bersifat menghilangkan segala kotoran atau mengembalikan segala pinjaman atau menyampaikan segala pemberian atau hadiah, maka tidaklah dikehendaki kepada niat yang tertentu kerana sahnya berlakunya segala amal yang tersebut itu dengan ketiadaan niat kecuali kalau bermaksud hendak mendapatkan ganjaran. Maka dikala itu diperlukan kepada niat atau kasut melakukannya semata-mata hendak mendampingkan diri kepada Allah. Dan tidak kerana sebab-sebab yang lain. Okey dalam fiqah, dalam syariat. Amalan-amalan yang perlu kepada niat ataupun sahnya amalan tersebut. Dengan niat hanyalah bukan semua amalan. Ada yang tertentu saja, Iaitu amalan-amalan yang... Berupa penunaian Yang nak, nak ditunaikan, nak dikerjakan Dilaksanakan, contohnya sembahyang Puasa kan, Perlu kepada niat Tak niat, walaupun kita semayang banyak mana pun Tak sah Semayang sesempurna mana pun Baca fatiha dengan tajwid Dengan semua segala macam Lagu sedap, guna baca pula panjang lagi Surah Yasin je, oh, khatam satu Quran Rukuh panjang kan. Sujud panjang tapi tak niat Tak sah sembahyang. Sebab dia sahnya asma tu bergantung pada niat. Dia juga puasa kan. Puasa bertahun-tahun tapi tak niat pun. Dia lapar. Dia dapat lapar dan terhadap tak dikira sebagai amalan. Tetapi amalan-amalan yang meninggalkan. Contohnya macam meninggalkan perbuatan zina. Jadi misalnya dia dah terlanjur tiba-tiba jumpa seorang perempuan ni dapat peluang. Tiba-tiba dia tinggalkan, eh ini berdosa ni kan mula-mula ha, syaitan dah bisik dah. Alah, bolehlah ni. Bukan senang senang dapat peluang ni kan. Boleh lah. Tunggu nikah lambat lagi. Boleh, tak apa, tak lambat lagi kan nikah dia. Okay, ni. Okey ni. Tak apa. Akal macam ni jangan haram berusaha. Jangan haram berusaha. Jadi dia pun akhirnya sudah sampai satu tahap tu dia pun tak jadi dia tinggalkanlah perbuatan zina yang nak, nak nak nak dibuat tu. Jadi tak perlu beri niat. Sahaja aku meninggalkan zina kerana Allah <laughs> Kalau dia tak niat tak salah tinggal zina tu. Tak ada tak perlu kepada niat itu maksudnya meninggalkan tak perlu kepada niat maknanya dia tiba-tiba dia meninggalkan zina, berarti dia dah dapat pahala ha, tak perlu kepada niat saja aku meninggalkan zina kerana Allah Ta'ala baru dapat pahala kalau tak niat, tak dapat pahala, tak ada Dia ke, tak perlu kepada niat, itu amalan meninggalkan ataupun contoh perempuan yang tidak boleh semayang ataupun haram semayang ketika dia hate jadi tak perlu sahaja aku tak semayang kerana aku hate, ha, tak perlu niat dia tak semayang tu pun dah dia okay, dapat pahala lah ha, sebab haram daripada mm. ada semayang kan, lah? jadi bila bertemu masuk waktu tu dia dia tahulah dia tak, tak perlu lah masuk waktu zuhur saja sahaja aku tinggalkan semayang kerana aku hate nah, tak payah niat okay, jadi perbuatan meninggalkan tak perlu benda atau bersifat menghilangkan segala kotoran. Kita nak buat kita nak setinjak. Eh, kita nak buang air, buang air besar, buang air kecil, kita basuh kan? Sahaja aku basuh aku punya kemaluan kerana Allah Ta'ala. Kalau tak niat, tak sah basuh berat, basuh menjeng. Ha. Itu tak tak dikira. Tak perlu pada niat. Ataupun pakaian itu terkena ajis. Nak basuh. Sahaja aku basuh pakaian ini kerana Allah Ta'ala. Kalau kalau tak niat, maknanya basuh tak sah. Dia tak macam tu. Tak perlu niat. Basuh je ha. ha. lah. Kena sama kan? kena pakaian, ke? Kena apa, ke? Kena pakaian ke? Kena buat Anggota badan kena anjing ke nak kena samak Tak perlu sahaja aku samak Pakai aku dengan Kerana terkena najir Muzak mu'al-lazah Tujuh kali satu kali, kerana Allah Ta'ala Tak perlu Basuh je dah diterima dah Itu pun termasuk amalan lah Tapi tak perlu pada niat Ataupun Mengembalikan segala pinjaman aa, kan? Pinjam motor Pinjam kereta, pinjam duit pulangkan, sahaja aku pulangkan duit ni kerana Allah Ta'ala, kalau tak niat tak sah tak pulang, ha, tak ada tak perlu pada niat begitu juga dengan menyampaikan sahaja aku memberi hadiah ni kerana Allah Ta'ala, ha, kalau diberi hadiah tu tak sah, dah tu tak jadi milik dia ha, bukan macam tu, tak perlu pada niat Bagi-bagi Beri, berilah tapi dikata kalau lah ada maksud yang lain seperti nak mendapatkan ganjaran misalnya, itu perlu niat Ha, jadi kita, ha, ini penting lah. ha, ini penting, kena niat lah. setiap amalan-amalan kebaikan itu ataupun meninggalkan satu maksiat itu ataupun apa sajalah yang disebutkan itu tadi yang tak perlu pada niat tadi ataupun masuk juga yang perlu pada niat sekiranya kita ingin mendapatkan ganjaran-ganjaran yang khusus, yang tertentu yang telah dijanjikan di dalam hadis-hadis fadilat misalnya kita hendaklah berniat untuk mendapatkan ganjaran tersebut dan kena niatkan semua kalau kena dapat semua, kena niat semua saja tu sembang dua ni Taala ni sebab kita mengharapkan pahala haji mabrur nak dapat mendapatkan rezeki nak dapatkan segala urusan yang mudahkan harapakan pahala, pahala, pahala tu pahala ni pahala tu pahala ni pahala tu pahala ni dan sebagainya niatlah hendak mana pun sebanyak mana kita niat nak dapatkan pahala untuk amalan tu sebanyak itulah kita akan dapat dan senang-senang kata kalau kita tak niat untuk dapatkan pahala tu tak dapat dapat pahala biasalah ha. pahala biasa menunaikan satu kebaikan tu je tapi pahala khusus untuk amalan tu kalau kita tak niat untuk dapatkan tak dapatlah pahala tu. Kan kadang-kadang setengah amalan tu kan. Ada hadis kata kalau misalnya baca surah awal waqiyah. Akan dijauhi daripada kemiskinan dan kemalaratan, kepapaan. Ini kita baca waqiyah setiap malam. Niat lah kan. Niat untuk dapatkan pahala tu tak miskin. Niat tu jadi kaya. Niat tu berkelah baca Quran. Kan satu huruf dia kena kan. 10 pahala. Dia niat lagi untuk ni, untuk ni, untuk tu, untuk ni, untuk tu, untuk ni. Baca kan, arka itu saya bukanya merdukan. Jadi baca Quran ni kan nanti orang saya bukan baca Quran tingkatan surga dia naik naik naik naik setiap huruf. Jadi siapa yang baca Quran selalu dapat apa? Dapat dendy ibu apuri diberikan pakaian dengan mahaliknya. Moga tu semua lah. Maka pentinglah taklim fadilah hari-hari Sebab sepatu suruh baca fadilah amal di rumah tiap-tiap hari. Aneh. Ha, di situ di situ kelebihannya. Tapi kita dah dengar kan? Kan, Ma'ala Zakaria tu dah khususkan lah Bab solat, bab zikir, bab puasa Bab Quran, bab haji, bab apa lagi Semualah ada ha, Amalan ni buat ni dapat ni Buat amalan ni dapat ni buat, ni, dapat ni. buat amalan, dapat ni. Jadi kita setiap kali nak mengamalkan amalan tu sebut Kita niat, oh nak dapatkan pahala tu Nak dapatkan pahala ni Nak dapatkan pahala tu Dapatlah insyaAllah Syarah ha, Tak boleh minta pak Tiada air ke rumah Fadil nak amal ha. Macam mana dapat lagi? Jadi macam celah baca kumalah 5 minit eh 5 minit 10 minit buka sajalah amal tu baca. Tak ada fadhilat amal, Raja Salihin boleh, macam Matjarur Rabih boleh. Kitab Imam apa tu? Hmm. Imam Dimyati Matjarur Rabih ataupun kitab banyaklah kitab fadhilat amal. Imam apa ni ada buat karangan kemudian Imam Ibnu Sunni buat kita Amalul Lail Banyaklah kitab fadhilat ni. Baca. Tak suka fadil amal, tak suka tablik Percaya lagi tak lain Eh ya pun banyak lama banyak ada InsyaAllah eh? Tidak ugi ya. Amalan yang kita buat tu dah selalu kuat lah Tapi pahala yang dijanjikan di disebalik amalan Yang kita buat tu sebenarnya banyak lagi yang kita tak tahu Kita pun dah tak tahu macam mana kita nak niat Dapat pahala tu kan ha. Jadi kita kena tahu lah pahala apa Kalau buat amalan ni apa pahala ni Datang belajar ilmu ni, apa pahala dia? Ui, lagi banyak. Satu kitab, Ibn Abdul bari sekarang, satu kitab pahala tentang ilmu ni. Hmm. Kalau dapat kalau sekadar datang kita, maknanya inamal aman lebih niat. Jadi apa yang aman kita buat ni, menurut niat kita lah. Kalau niat hanya sekadar nak dapatkan maklumat, dapat maklumat. Ha, eh, banyak ni eh, ilmu ni nak rapatkan makfirah, sakinah lagi nama disebut oleh Allah Ta'ala kan? kemudian banyak lagi lah ikan-ikan di laut mohon kampunan ha? pohon-pohon tumbuh-tumbuhan semua mohon kampunan mohon doa untuk banyak-banyak ilmu ni setiap langkah dia, dia akan naikkan derajat dia ampunkan rasa dia, kemudian beri pahala ha, apa lagi, kalau dia mati-mati syahid lagi apa lagi ilmu, banyak kelebihan ilmu ni adalah kelebihan, eh, kata kelebihan orang kelebihan beli ilmu ni antara kelebihan yang tak beli ilmu ni seperti kelebihan aku di antara. Eh, yang, dia, eh, yang terendah diantara kamu orang baik ilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid okay. banyak ni federa ilmu jadi datang sini niat banyak, -banyak. niat datang atikaf, niat masuk surau nak memakmurkan masjid Allah nak, niat nak semayah, nak Quran niat untuk ingat Nabi niat niat segi bu jenis niat pun sama-sama datang mengaji besok pahala yang lain ha, bergantung kepada niat dia satu tuan semain dua rakaat, dua orang semain dua rakaat, dia ni pahala dia lebih, dia ni pahala dia kurang besar. Ilmu dia lebih, dia tahu. Ha, dengan dengan dia berniat macam macam lah. Insya-Allah. Jadi dah tahu sekarang ni, amalkanlah. Ah ha, tujuan kita belajar ilmu ni bukan untuk nak tahu je, nama dia apa yang nak kita manfaatkan daripada ilmu kita belajar tu, ya. Pengertian niat dan maksudnya Niat menurut bahasa ialah qasad dan iradah. Qasad ni qasadah. Qasadah tu tujuan hati. Tujuan. Menyengajakan. Ber, mempunyai tujuan, niat. Dan iradah, keinginan kehendak. Itu makna dari segi bahasa. Maka dengan tujuan hati dan kehendaknya sendiri terjadah satu amal dan kejadian perbuatan, pekerjaan bila hati berkehendakkan, berkeinginan untuk buat sesuatu, bertujuan untuk buat sesuatu, jadilah perbuatan ah tu niat maksud dari segi bahasa. Dari segi fiqah pula, ulama fiqah sebelah, musalla sebelah 58. Ulama fiqah mengertikan niat sebagai qasd mengerjakan sesuatu bersamaan dengan melakukannya dan tempatnya di hati. Qasdusya'in muqtarinan bi fi'lihi. Itu dalam fiqah. Maksudu syai'in muqatarinan bifi'alihi. Menyengajikan sesuatu. Muqatarinan. Nah, dia yang penting ni. Muqatarinan. Bersamaan dengan perbuatannya. Fi'alihi perbuatannya. Sebab tu kita kalau dalam uduk ketika basuh muka. Baru niat. Kena serentak. Tak boleh niat dulu. Ataupun niat kemudian tak boleh. Ketika basuh muka. Muqatarinan maknanya bifi'alihi. Fi'alihi perbuatan yang kita nak buat tu. Mestilah yang mula-mula lah. Butu dengan solat tak beratur iegram, kena niat serentak. Sambil sambil takbir Allahu Akbar, hati pun niat asma yang zuhur ke asar ke maghrib ke isya ke fardhu ke sunnah ke, itu tiga yang kalau asma yang tiga itulah. Kese, tak ingin takarut, tiga tu wajib lakukan niat asma yang. Mau tarina minalai tak boleh sebelum. Sebelum tu niat, belakangnya kelafaskan usulli fardhu zuhri arba' al khatim muammanillai ma taala itu, itu lafaz niat. Lafaz niat ini dalam mazhab syafi'i sunnah. Dalam mazhab sedara, bidah. <laughs> Biarlah dia. Dalam mazhab syafi'i sunnah kerana ia membantu hati. Ini pengalaman ulamak, ijma' ulamak, ijtihad ulamak. Memang dalam hadis Nabi tak ada. Tapi banyak kan. Secara umumnya sunnatan hasanatan banyak. Tak payah cerita lah buat tu. Ulamak ijtihad dalam mazhab syafi'i melafazkan niat sebelum solat adalah sunnah kerana membantu hati. Kita nak semayang. Kadang-kadang kita serabut. Kita kelang kabut, Kita macam-macam benda dalam otak kita terfikir kan. Tiba-tiba kita nak semayang. Ataupun kita pun rushing. Tengah-tengah berlari ke apa. Dengan nak kejar imam. Nak kejar anak-anak cepat. Jadi otak kita tu tengah sibuk dengan perkara-perkara. Tiba-tiba kena berhenti semayang pula. Jadi kadang-kadang. Pikiran -kadang, kita tu belum. Belum clear lagi. Belum bersih lagi. Belum kosong lagi. Belum bersedia untuk menghadap Allah lagi. Nak semayang. Artinya kan, nak belum sedia nak semayang. Akhirnya. Ingatlah diri kita macam pesan diri kita. Eh, hey, kau sekarang ni nak semayang ni. Dah, lupakan segala-galanya sekejap. Tawajuh, konsentrate. Nak semayang ni mengada Allah ni. Zuhur ni bukan, -bukan asal. Ada yang kadang-kadang Zuhur ni asal, asal ni, Zuhur. Isyar, Maghrib. Kan. Saya sendiri pun pengalaman kan. Kadang-kadang tersasul. Terniat lain. Sebab tu, bila kita, kita, kita melafazkan niat tu, membantu. kadang masa lafaz niat tu, bukan salah. Usalli faradu azuri. Eh, ini waktu asal. Usalli faradu azuri. Jadi bila kita dah betulkan lafaz tu dah ingatkan diri kita, ni nak semayang asa ni, empat alka ni, ke imam ni. Lepas ha, itu bila takbir tu ihram, niatlah Allah Akbar, niatkan hati bahawa yang kita nak semayang, asa ke, maghrib ke, isya ke, makmum ke, imam ke, dan sebagainya. Itu dalam mazat Maknanya sunnah melafazkan niat sebelum takbiratul tu ihram. Ketika takbiratul tu ihram, mestilah mukhtarinan dengan fa'al takbir tu ihram itu, niat dalam hati. Niat bukan imurur niat eh ini perbezaan antara niat dengan imrarun niat. Ada orang di imrarun niat melintaskan lafaz niat tu dalam hati. Maksudnya dia dalam hati dia sebutlah, "Wahai, aku solat fardu Zuhri 4 rakaat makmuman di surau al-muttaqin pada 14 September." Semua sebut. Akhirnya bila imrarun niat banyak orang kantoi kat situ. Lepas apa, ada setengah orang, dia tak boleh nak buat dua benda. Mulut sambil kata Allahu Akbar, hati niat dia tak boleh. Lepas apa, dia bukan niat, dia imurah runiat. Itu jadi fail. Mulut dia tak boleh nak Allahu Akbar, lepas tu nak usalli, fardhu zuhuri, apa-apa, dia tak boleh. Jadi, betul-betul jadi sepuluh kali, Allah Akbar. Allah Akbar. Allah sampai dua puluh kali. Orang sebelah dan ada dah, dah, dah, dah, dah merah muka. Ya. Kan? Kan? waktu itu bersilat-silat waktu lah, itu bergulung-gulung kan Allahu Akbar sampaikan ulama' afiqah bagi fatwa boleh memanjangkan mat pada Allah tu sampai 14 harikat Allahu Akbar tak boleh lagi niat tu, memang dalam ayat yang dia kata sama ada ni dia jahil atau, niat, atau dia tak faham apa tu niat sebab kita contoh iman dia bagi ni contoh yang ngazarin ayah dia kata katalah kita tengah duduk-duduk dalam surau sembang-sembang ke apa tiba-tiba masuk seorang ulama besar penguasa kerajaan automatik kita berdiri kan nak menghormati dia apa tujuan niat kita berdiri nak menghormati dia lah orang yang masuk tu lah ulama tadi kan takkan kita nak saya nak berdiri tu sahaja aku berdiri kerana nak memboleh tak jadi duduk balik sahaja aku berdiri kerana nak mana eh, tak jadi duduk balik bukan macam tu Otomatik dia berdiri tu memang niat dia nak memuliakan orang tu lah. Tak perlulah nak imbror niat hati dia. Saya aku berdiri kerana nak memuliakan. Awasyaikh uh, oh, apa namanya lupa dua balik. Saya aku. Tak mungkin lah. Sebab dia, dia jahil. Dia tak faham betul niat. Jadi gila kita bila, bila dah habis kamat. Dah habis kamat. Imam pun akbar. Okay, habis kita nak angkat tangan Allah pun tak apa? Allahu akbar. Allahuakbar. Exercise. Nak semayang lah. Cuma kita perlu tentukan itu asar ke zuhur ke fardu ke sunat ke itu aja ikut imam ke sendiri ke jadi imam ke Itu aja tentukan dalam hati yang ni aku nak semayang asal parakat ke imam Bes, Tak perlu nak imrah runiat dalam hati Siapa tapi kalau boleh buat imrah runiat tak ada masalah bagi orang yang ada masalah imrah runiat ni ha, Susah lah Faham eh? Jadi niat tu menyenganjakan dalam hati apa yang kita nak buat bersamaan dengan perbuatan yang pertama Sampai ulama' pun kesian tengok golongan-golongan tu tak apalah kita bagi can lah. Kita bagi ruksah sikit. Dia dah akbar tu kalau tak habis lagi niat pun tak apa. Boleh lah. dalam selepas bar tu beberapa masa yang yang agak ni untuk disambung lagi niat dia tu. Tak habis boleh lagi diteruskan niat dia lagi. Sampai tahap macam tu. Ulama' kesian tengok orang. Tak tahu dia tak faham macam mana. Sepatutnya sekali dia cukup lah. Kan? Ada beguna ni tadi lafaz ni tadi salli fardhal asri ya barakallahu Tak payah nak baca Arab entah apa. Ni aku nak sembahyang maghrib ni, eh. 3 rakaat kepada Allah taala. Ataupun pesan ini, "Hei, kau nak sembahyang maghrib tau. Jangan nak macam, -macam eh." Begitulah macam tulah maksud dia. Faham eh? Bahasa Melayu cukup. Nak sembahyang asam, 4 rakaat ikut imam. Kerana Allah taala 4 rakaat, biar imamkan fulan bin fulan juz musnadnya. Yang penting saja aku, menyengajakan lah, kosat tu penting menyengaja, takkan aku terpaksa semayang <laughs> aku kena menyengaja kan lepas tu, ta'in dengan ta'arud eh, fardu asar, ataupun fardu zuhur, ataupun sunat asar sunat zuhur, sunat kau boleh apa dia kan? faham eh itu fiqah Kemudian, menurut istilah syarak, niat ialah tergerak hati ke arah satu pekerjaan untuk mencari keredaan Allah dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahnya. Inilah yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan sesuatu amal. Ha, ini makna niat yang sebenarnya. Maksudnya, niat itu adalah orang yang menyatakan perasaan dia tergerak hati ke arah satu pekerjaan untuk buat satu pekerjaan amalan lah, untuk mencari keradaan Allah dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahnya inilah yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan sesuatu amal, berarti niat yang sebenarnya ikhlas kalau orang tu dia berniat tapi dia tak ikhlas, itu bukan niat namanya itu bukanlah niat yang dikenaki oleh syara oleh islam jadi melakukan sesuatu perbuatan secara ikhlas itulah yang dikatakan niat. Itulah maksud niat yang sebenarnya. Niat-niat itu -niat memelahirkan amal dan amal itu yang dilakukan adalah kerana Allah. Kalau dia beramal bukan kerana Allah, kerana niat dia selain Allah, berarti itu tidak dianggap amalan, dianggap satu maksiat. Semahyang bukan di semahyang tapi bukan kerana Allah nak tunjuk-tunjuk kepada orang kata dia ni, orang ni ahli solat, ahli banyak semahyang, ahli tahajud, baca Quran, oh dia ni pandai baca Quran. Dia buat belajar ilmu apa nak kata orang panggil dia alim. Bukan kerana Allah, kerana yang selain daripada Allah, riak, takabun dan sebagainya, amalan yang dibuat pun tidak dianggap sebagai itu amalan. Dianggap sebagai maksiat. Malahan syirik. Syirik khafi. Jadi amal. Hanya -hanya amal itu bergantung kepada niat Jadi amalan itu hanya akan dianggap Kalau niat kita ikhlas kerana Allah Ta'ala Tak kialah amalan sekecil mana pun Kalau kita buat kerana Allah Ta'ala Sedekah limusin pun kerana Allah Ta'ala Itulah amal Tapi kalau sedekah sejuta pun tak ikhlas kerana Allah Itu bukan amal Semayang sebu si rakan pun tak ikhlas Itu bukan amal Sebab niat dah tak betul Tapi kalau semayang dua rakan saja pun Kerana Allah diterima oleh Allah SWT itulah niat, itulah amal Allah faham eh? jadi ada orang datang di akhirat dia ni, muflis dia pergi di akhirat, sampai-sampai kat sana kosong amalan dia kosong amalan tu apa? semua amalan-amalan dia habis hangus haba'an mensura seperti debu-debu yang berterbangan sebab so, apa dia buat, tak ikhlas Maka, maka amalan itu tidak dianggap sebagai amal sebab niat tak betul. sebab tu niat ni penting. Maksudnya kita sepertiga agama tu berniat. Ha? Sepertiga je dah betul berarti sepertiga lagi dua pertiga lagi betul. Kau sepertiga dah tak betul. Jadi yang sebelahnya pun dah tak dianggap sebagai amal. Jadi Allah kata: Lina, luwakum, ayyukum, ahsanu amala, bukan aksaru amala. Bukan siapa yang banyak amalannya. Siapa yang terbaik amalannya. Yang terbaik yang ikhlas. Apa lagi yang terbaik? Selain daripada ikhlas. Dalam tasawuf peringkat paling tinggi sekali, ikhlas. Siapa ikhlas? Ha. Tu ada kawan kita ikhlas. <laughs> ikhlas ni, itulah. Ikhlas itulah. Dalam satu hadis Nabi kata, sahabat pernah tanya Nabi, apa tu iman? Iman tu ikhlas ni. Ha. Jadi, sampai tahap ikhlas ni, namanya ikhlas ni niat waktu itu hadis pertama sekali dalam dalam mana kitab sahib Bukhari mana-mana kitab Salim, mana -mana kita pun mesti bawa niat dulu ha. sebab kalau niat dia dah betul, habis Ibn Abdul Bar kata aku kalau karang kitab, tiap-tiap bawa aku tahu hadis ni untuk mengingatkan supaya nak buat amal tu, mesti kena niat kena betul dulu walaupun dah 20 tahun 20 tahun kan kita mengaji-mengaji-mengaji maju-maju-maju-maju mengaji, Kata tak? Sistem tu aku yang Duit aku yang sponsor sebenarnya Habis Dah 20 tahun dia wongkit balik apa yang dia buat tu Hancur lebu agak amalan dia Habis kosong Silap-silap lebih turut lagi Kalau dia berniat selain daripada Allah Bukan saja amalan dia hangus Masuk dengan aku Dalam hadis satu hadis yang yang Masyur rewet Abu Hurairah Dan dia kalau rewet hadis ni selalu pingsan takut yang tiga golongan Allah akan panggil di penamasyar. Yang pertama, orang pejuang agama, mujahid. Allah akan panggil apa yang telah kau lakukan di dunia. Dia kata, aku telah berjuang di jalanmu, ya Allah. Demi untuk menegakkan agamu, demi keretaanmu. Allah kata kau bohong. Kau berjuang untuk supaya kau dipanggil sebagai perhira, pahlawan, pejuang, mujahid dan sebagainya. Dia diterlangkupkan muka dia, diseret, dia dicampaklah pindah agama. Pengsan dia. Lepas tu hadis ini. Yang kedua dia sambung lagi seorang qari dan ulama Allah tanya dia apa yang kau buat guna kita aku telah baca Quran baca Quran mengajar Quran mengajar ilmu semata-mata untuk dapat keredaan ya Allah. Lah kita kau bohong. Kau baca Quran, kau mengaji Quran, kau mengajar ilmu supaya orang panggil kau ustaz, panggil kau ulama besar. Ter Terlangkup dengan muka di syurga campaklah ke Yang ketiga, orang yang hartawan termawan Tanya, harta yang aku bagi Barangkau dunia apa yang kau buat oh, aku, Ya Allah, aku dah sedekahkan segala-galanya Demi untuk dapat keredaanmu Ya Allah Allah kata kau bohong Kau derma tu untuk dapat supaya dipanggil dermawan Pemurah, hartawan dan sebagainya Dia terlangkupkan muka dia Dia syirin, campak lah ha, Jadi amalan bahaya Niat tak betul bahaya Sebab tu Yang paling, paling puncak sekali kita sekarang Nak betulkan niat kita Langsung tidak ada selain Allah, niat buat apa pun semata-mata kerana Allah dan Allah suruh kalau kita buat kerana orang lain Allah kata dia dihipik di, di, di, yamul masyar nanti, daripada hisam nanti kau pergilah minta pahala daripada orang yang kau niatkan tu, kalau kau buat tu amalan demi untuk menunjuk-nunjuk atau kerana orang lain kau pergi minta pahala kat dia ha, ini bahaya sikit lepas tu, niat, paling penting niat insyaAllah eh. mudah-mudahan Allah s.a.w. bagi tu taufik dapat kita, jaga niat kita Cara dia perbanyak mengulang betulkan niat lah, sentiasa kena betulkan niat aku niat ini pergi ngaji nama apa aku niat nak sembahyang nama apa aku niat nak buat niat, niat apa niat apa niat apa kemudian kalau terdetik biasa kita nak kita nak terus dapat apa ikhlas ni susah Tingkatan paling tinggi sekali imam Ghazali nak hikap begitu nak dapatkan ikhlas tu sebelum tu kena panjat tangga riak takabur, sum'ah segala macam semua kena kena apa kena laluhi dulu baru dapat niat dan sentiasa kena istighfar istighfar. Perutus mala wis semayang je kan. Astaghfirullah Nazim. mana istighfar ni semayang kita tadi banyak kesalahan dan semayang mungkin niat tak betul, mungkin semayang kerana bukan Allah selain Allah. Jadi istighfar, banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah ampunkan sebelum kita sampai di akhirat lah nanti. Kalau sampai sana tak leh minta ampun insyaAllah Insya-Allah eh. kisik Itu niat yang menurut syarak yang sebenarnya. Maksud niat, menurut pendapat ulama ialah untuk menyejukkan perbezaan antara amal ibadah dengan pekerjaan adat atau antara jenisnya ibadat itu sendiri. Sebagai contoh, ini maksudnya maksudlah tadi dah pengertian niat tu yang sebelum ni pengertian niat dari segi bahasa, dari segi istilah fikah dan juga dari segi syaratnya sebenarnya. Ini maksud pula niat tu. Apa maksud tu niat itu? Menurut pendapat ulama ialah untuk menyatakan perbezaan antara amal ibadat dengan pekerjaan adat Contoh yang dibagi itu, duduk dalam masjid kerana beri dan berehat adalah sama Mandi kerana satu kewajipan syarat dan kerana kebiasaan adalah sama juga keadaannya Tetapi yang dapat keadaannya adalah niat Orang datang duduk dalam masjid, dua orang datang duduk dalam masjid Seorang niat etikaf, seorang tak niat etikaf Jadi yang yang niat etikaf itu dapat pahala, yang tak niat etikaf itu tak dapat apa-apa jadi membezalah, jadi dengan dia hanya berniat dikaf saja, dia membezalah. jadi ibadat, duduknya di dalam masjid itu jadi ibadat. Kalau yang masuk masjid jadi, dia tak niat dikaf, dia duduk masjid, duduk saja. Tak tak jadi ibadat, tak dapat apa-apa. Tahadah, perbuatan, sama. Ini untuk membezakan antara adat dan ibadah. Ataupun mandi Satu orang mandi Dia niat kan Mandi hari jumaat Dia niat mandi sunat Jumat Ataupun mandi wajib Ataupun mandi sunat hari raya Mandi apa Dia, dia niat lah Dengan mandi saja biasa hari -hari, Tanpa ada niat apa-apa Bezalah Mandi ni dapat pahala Mandi ni Tak dapat apa-apa Faham? Ataupun dia tambah lagi Dengan mandi Untuk menyegarkan badan Untuk membersihkan diri lah. Nanti, nanti bertambahlah Dia punya niat macam mana Jadi kita mandi-mandi Satu -mandi. saja kan Bugi lah Kemudian yang kedua sembahyang puasa dan sedekah yang wajib semua keadaannya dengan sembahyang puasa dan sedekah yang sunat sama keadaannya. Semuanya dinamakan ibadah tetapi yang dapat membezakan antara jenis dan matabaknya ialah niat atau qasd orang yang melakukannya. Puasa sunat dengan puasa wajib sama aja tapi yang Ramadan dia niat wajib. Kalau puasa Senin Kamis niat sunat jadi beza. Puasa sama tapi beza dia niatnya. Yang puasa Ramadan dapat pahala 70 kali ganda yang puasa sunat dapat pahala sunat jelah. Semayang sunat dengan semayang wajib sama saja. Beza rakaat saja. Boleh juga, semayang semayam sunat 4 rakaat pun tak ada masalah. Tapi kalau yang bezakan antara sunat 4 rakaat dengan sunat apa ni? Ah uh, fardu 4 rakaat niat. Nah niat fardu dapat, pak. Kalau fardu niat sunat apa-apa tak boleh bila semayam zuhur kena nyatakan fardu zuhur. Semayang asar kena nyatakan fardu asar. Tak boleh kita tak menyatakan fardu. Kalau kita tak menyatakan fardu itu sunat dia jadi sunat jadi biasa. Faham? Itu untuk membezakan antara uh, martabah ibadah Sunat ke Fardu ke Jadi perlu pada niat Ataupun puasa dinazarkan. Jadi dinazarkan tak puasa Untuk semayang ke Atau untuk puasa Maka nak jadi, benda tu jadi wajib Jadi dia kena niat Wajib Beza dengan Perbuatan pembuatan sama je Bila kita tengok untuk semayang ke Puasa kita tak tahu dia ni semayang sunat ke semayang wajib Tengok waktu mungkin lagi tengok oh, ni sekarang waktu ni mana, ada semayang, mana dia semayang Tapi mungkin dia menazar ke, misalnya Jadi wajib bagi dia dapat pahala wajib dapat Pahala fardu Okey, itu niatlah. Untuk membezakan yang kedua untuk membezakan martabat ibadah. Sementara itu ada pula perbuatan yang di luar lingkungan ibadah, iaitu perbuatan yang menjadi tabiat hidup manusia itu seperti makan, minum dan sebagainya. Sekalipun demikian perbuatan itu dianggap satu kebaikan pula yang mungkin diberikan pahala kalau diqaksudkan atau diniatkan melakukannya untuk memelihara keselamatan badan supaya dapat meneruskan bakti kepada Ilahi sepanjang hayat. Ha, ini yang, benda yang harus benda yang harus dalam agama, contoh makan, minum ni harus hukum dia, tapi kalau niat tu ada niat, kita pasang niat demi makan ni, niat aku untuk menguatkan badan menyiapkan supaya dapat tahajud malam ni dapat kekuatan untuk tahajud tidur pun niat, aku tidur kalau lah ni tengah hari supaya aku dapat bangun malam tahajud Ah, ha, jadi tidur tu dapat pahala, makan tu dapat pahala ha, tapi kalau makan saja tak niat apa-apa makan tu niat untuk apa, tak dapat apa-apa itu makan. Tapi kalau cara makan, tu lain lagi. Kalau cara makan ikut sunnah, itu lain lagi. Ini tujuan dia makan tadi, niat dia untuk apa? Kalau tak ada tujuan untuk bagi kenyang, bagi, bagi kenyang, ni ya, dapat kenyang. Lah. Tapi tujuan dia makan ni ialah kerana perintah Allah lah kata, Kulu wasyurubu, jadi aku niat nak makan. Allah kata, wala tu sifu, jadi aku pun tak mwazi. Lepas tu, supaya aku dapat kekuatan dengan makanan, dapat aku buat ibadah, dapat aku pun. Tak makan, lembek lah kita kan, letih kan. Nah. Itu akan dapat pahala juga. Niat juga yang memperanan. Wallahualam hikom eh ada salah saya nak cepat sikit bila buat orang nak 50 ya. jam banyak timbajam ha hmm, hmm. niatlah niat ikut sunnah niat niat semua siapa niat ikut sunnah dapat paling ikut sunnah apa niat ikut sunnah, apa niat untuk dapatkan kelebihan dia itu umum, kalau khusus kita untuk mengamalkan badan, malam, bukan rajut niat, lagi niat, lagi untuk macam-macam niat niat yang macam-macam supaya aku nanti apa, niat je lah, itu ilham masing-masing lah, ha, ilmu masing-masing lah, betulkan niat tu beribu niat, jadi orang yang berilmu ni dia pasang niat beribu-ibu nak pergi masjid je dia dah pasang niat lah. Aku pergi masjid ni pertama sekali untuk menggunakan semua ayam. Lepas tu aku nak menghidupkan ha, masjid. Lepas tu aku nak, nak bising-bisingkan masjid. Tu aku ingat nak baca Quran lah. Aku ingat nak duduk ke dalam masjid. Aku nak duduk. Tu, aku nak bantu orang lain. Tu, aku nak... Ha, semua lah. niat. Kalau dia pergi pun tak buat pun dapat pahala niat. Kalau dia ingat, niat nak baca Quran. Tapi tiba sampai masjid. Lepas tu, tak ada baca Quran kan. Dapat pahala niat. Kan dalam hadis begitu bahas niat kebaikan. Tapi tak buat. Dapat satu pahala begala buat dapat 10 pahala dan digandakan sampailah 700 kali ganda ataupun lebih. Awak nak. Tibalah saya berniat untuk melakukan satu kejahatan, kalau dia tak buat tak dapat apa-apa, dapat dia meninggalkan dapat satu pahala dia. Jadi niat ni penting. Jadi pasang niat macam mana kan. Jadi nak buat apa pun niat tu, niat, niat, niat niat, niat kau susah pun perlu kamu tak perlu kekuatan apa pun. Niat ni. Bila hati terlintas je dalam keinginan nak buat tu dapatkan dan dapatkan nama ni. Bila hati tu sentiasa ada hubungan dengan Allah, ilmu penuh di dada, ha, dia okey lah. Dia kalau tu yang kalau hati kosong, ilmu pun kosong, dia lalai je kan. Ha. Jadi dia tak ada niat lah, pergi-pergi. Niat, niat pun satu dua je lah, rugi lah. Patutnya boleh niat banyak-banyak, tak, tak niat tak ada halangan. Ibu pun nak niat niat lah. Dan tak perlu pun kekuatan tenaga apa pun kalau nak niat ni. Dan orang pun tak tahu amalan pun ikhlas niat kita tu apa, orang pun tak tahu. Kalau kita semayang-mayang-manyak orang nampak, ui dia semayang-manyak ni. Orang akan puji yang kita mula-mula riakkan. Kalau niat banyak-banyak pun, orang mana tahu kita niat apa. Tapi jangan niat yang salah. niat yang salah. tanggung orang sendiri. Cala ha? Nazar perlu dilafazkan. Dia ada syarat-syarat lah. Syarat-syarat dia. Kena ikut syarat dan dilafazkan. Wajib ke atas aku untuk main orang kan. Kalau aku dapat calon dia wajiblah dia kena nah, huh? dia nanti ada setengah-setengah ibadah tu dia ada dia punya rukun niat dia tersendiri ha nah, itu kita kena ikut lah. Macam solat, rukun niat dia tiga. Mesti kena nyatakan, koset dia sahaja ku semayang. Kemudian ta'ruh ta'yin, fardu asad, fardu zuhur, fardu maghrib. Itu kena nyatakan. Lillahi sunat, sunnat. Arba'ar salah ar salasar katin sunat Ataupun apa lagi. Tapi makmuman kena untuk dapatkan pahala makmum. Kalau tanpa mengatakan makmuman, tapi semayang sah, tak dapat pahala jemaah. Nah Itu nanti adalah syarat. Setiap amalan tu ada syarat-syarat niat tertentu. Kalau kita ringkaskan, nanti sampai jadi tak sah, maka ada. Semayang, saya jago semayang Tak sebut Zohor, Asah, Fardu Tak sebut, tak sah, semayang ha, Itu nanti kena Setengah-setengah ha, daripada -setengah tertentu, perlu kepada rukun-rukun niat dia Tak perlu Tak ha, perlu, tak boleh, boleh diringkaskan Tapi yang lain-lain ni, ha, ringkaskan pun tak apa ya. Lintas, aku nak tu, aku nak ni, aku tak tu, nak tu, nak ni Nak tu, nak ni, ha, niat je lah. Tapi kalau yang perlu Kepada rukun niat, ha, itu kena buat Dan Ada pembahasan panjang lagi nanti Lepas ni ada yang perkara itu disunahkan untuk niat, kalau tersalah, sah tak sah niat dia. Ataupun tak disunahkan untuk niat, salah tersalah niat, sah tak sah man. Contohnya macam Arba'arakatin tu disunahkan niat, tak diwajibkan. Tapi kalau dia salah tersebut, aa, apa ni? yang yang empat dia tiga, apakah sah tak sah niat dia? Ataupun yang tak tak disunahkan, contohnya macam aa, berimamkan fulan benfulan. Ini tak disunahkan untuk niat siapa, siapa imam kita. Tapi dia niat juga tapi salah kebetulan. Apakah jadi pada hukum niat itu dibahaskan tadi. Taklah, seboleh. Semoga Allah beramdi kita, semoga Allah beramdi kita. Semoga Allah hidangkan kita untuk berkahwin tu bilai. Subhanallah, berkat Allah, muditena masih ibu. Masyaallah, muditena